او قدی باند نیکداد ابن اسود چې جریلو کدره صحاب دی بدری دی د پیغمبر مقرر ویلان لو کو یو قوم باندې حمله وکلا اقوم طولو تقتیر او هغه کی یو شریدي چې مرداس ابن نخی کې من اهل فدک ویګي د پکه شو او دا دا اخبر گره مليسه و روحه و او اتر اصحابه و جده لکنه بيه اصلامو علیکم بيه اصلام علیکم انا بيه اشهد والله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ناعتاق بيه اصحابه را کلمه بيه تقییطا نوی تقییطا نوی بگره بجیو سر دیده بيه اخبا مسلمان دیو اقدا اصحابه را یقنا مسلمان دیو تذکر پاسا ګم نه بعد اسود دی دی دا تقیته نی ویلي دیاس مړی هغه وو جوابات دی دی هغه را څو دی ګړي وزیر را روان دی یو صحالي ورته دی یی خدایونه دی را خبر رسول الله تا په چې نن دی مونږ اوبه دا کړی دي د معنادې مقصده یي پر روز قیامت په خدای ته سجاو او بر کې چې دانا محمد رسول الله راشي او استاد ترته د الله په جناب کې مقدمه پیږي د طبقه د طبقه سکه ولې تب په دې کلمه باندې بچنی د نور مسلمانانو په دې کلمه بچنه دي یا ساب ده زړه نه مدیا په جواب بلی دا یا حلا شققت قلوبهم مدا ځل به دی ول شریک کړي او کنه دا خیر هېته به دی شریک کړي وا چې دنه به ځل کې د ایمان دی ځل کې کا کافر دې ته پاتې شکی کدام متهدي نو متهکې په جهات کې خطا چې مدونه سکتے حاصل کا مستقدر د مبارک ده سفر کړئ سفر هغه رب باندې دې پیږي چې زړه په شپه سفر او په الله په مقدسې په جهاد چ داتا تبیین او باعث پهل په معنا د باعث استفان ده دلالت په طلب کی ما من کتبیین بیان الامر تاسو طلب کی تحقیق ته امر طلب کوي او نا تقولو اتا سونما موای لمن هغه چا تا پیش کی الیکم السلامه تاسو پر سلام او یا انقیاد دا دې د اسلام را پیښ کی لست تاسو ومتوای چلسه تا مطمینہ مسلمان نه اداه د ځدان د شکول د پار صرفیو وی نبه تهونه الله وان تاسو طلبوي عرب الحیات الدنیا سامان په کې کنا اسباب د جن د زندګی د دنیا و این الله نو پنځ دغد باندې مغانمو په کې غنیمتلې دي را اړیره نو په کې تاسو بګنۍ ته ولیدل مسلمان وویل او ګورہ کذالکم تکرنجه كنتم متاث من قبلم بيد دینا چتو سمو دما او کوم لا اله الا الله او من قبل فمن لا عليكم الله پتاثمان احسان کو بالاشتهار بالایمان والاستقامه على الدين چې دا شي مشمول کې پيمان او مستقيم کړې په دین نه پمن نه پتابجن تحقيق کوي خبرت حقیقت تر سوای ان الله کان یما تعملن خبیرا یا سبحان الله یا اب المارکازی نبی کرم الله تعالی برحمت داوی مولی بروی دا تو وارد کړه ا شیخنه جنینن نظر بدهن خطا کن وایت سوای دا یستمل قعودون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل دلائی. حضرت مبارک او جدی ثابت کړی د کا دیکل کاوه د دې د کولو فرښه دا ایا په نور کنه چې ناظر شونه حضرتو ویني ابن مک او چې د خربو مگر حضرت آیا دانسل شوی دی چلا نست و من المؤمنون والمجاهدین في سبیل الله لؤ تخمت ابو ريسه توقلاين دا يكتبوا تو ما بس ما تاخذوا حقوقي اكيد الناس دي حتى نشمتي بس باورن يجري لورا سيدي اني يوتكي وتركيه دبل يلا من المؤمنين او دول المجاهدون ما بين تجري غیر اولی د ورری مدا وی ما سیدا سولی غیر اولی د ورری د مؤمنین نہ رستول کو د ول مجاهدون په سبیل الله نہ مخلم وکا دا پترکی په سوا کې شبی دی دا قاعدهون صفت تک نه را ده ندی برابر ناس ته د جهاد کور کې ناس ته جهاد نہ د مسلمانانو ا اسه قاعدون وای جزیر د اولد ور دی چې د صاحبانو د حضورونو د تکلیف نه مدي فکر چې رګینه ني او ما فکر او مجاهدون نه دي برابر مجاهدین په سبیل الله خپل مال نو په نفسونو حب الله المجاهدين ان افضلت برکره د مجاهدین او د بیا مالهم وان پر سیمال القائدینا تا او كلن او ارجوك دي ككم كور كناس او كجهات تتلوي وعد الله بالحسن وعد الله الجنه الحسنى, الحسنى. كان الجهاد فرض كفايه الله فرض كفايه كما قال دا, دا. نور مغاصله تكنيشات اتفجعنش نقاب لكنه قال لا ذا كم جدا صفندیوکا یدا کان جہادو فرزہ کیږي فرزہ کی پاییده غره فرجای او دا د ا ته کتابشیلې چې په داسه چپت بلل الله المجاهدین ا جاموال مان استمان القایدین درجه په مرتبو کې د تفصیله څنګه موفق بلل الله المجاهدین الله فضیلت ورکړي مجاهدین تا پاکای دین وباندې اجرنا عظیمه ده اجر وی ذاته نه بدل دې اجر عظیمه بذا درجه عظيمنا بدل لك بدرجات ولي منسوب دي ذاعظمنا بدل لك درجات تاع درجي دي منحه رحمتنا او ومغفرة ورحمان باول منسوب دي بنا بصو تيجي ده مفهوم مطلق تي وا بار الله لهم مغفرةن ورحمهم رحمةن كذلك الله دو تو مغفرته كي ورحمته كي او كان الله هو سبحانه وا ذاك strconv ومكم عظمتي حافظ ابن جرير اربه دښکړی چې ما خپل د دینه قصی چې بعض مسلمانان په مکه مواجهم حق او قدرت په هجرت وو او یې نه وایي هغه د تعلیم کړي د کورکو ترې دی ګران کا دغه روي په معنی په سن سره د تعین کړي چې هغه حق تاع په جهاد باندې قدرت او له مدینه او طاقتې مو او دایم حجرت تر کړیو تردیچ ابو جهل پر رد بدر باندي چې کله نفير برابر وو نو دامه شلمانان په جبر را روانه کړی قتل شو نو قتل شوږي یيږي هغه باره خدایا آیا په باہره آیا خپل استقفی کر کله خبر نه وکړه زما خبره کوي چې کله د شو نو جن تع ابن زمرہ د خپل بچو ته وی یا بچا ویځه د واقعي مازورې نه نه یم ما تلاره د مدینه منوره معلومات یا د قسم کې کډ دایا مبارک رسول الله عليه السلام کې موهزمه ده چې دا وی کلی فنکته مسلمانانو ته ویل کېږي هغه چې دا یې کنه اورېدل خو د قسم کې دا, دا, دا من شپه مکم معزمه ده زنب بس مدینه ای ما سلام کې نه دغه پکې جاوه کي اويتا څو خورانو په څو پسې مخه و چې احمد لګماږي کنه انکو تمه او اذن ما راته کوم دې د نورو کې صرف په څوماله دا په پندلته ارماق او نه چې د یو تكرر بده طپان چتا عمره و اس قدرت‌ها هم می‌کره لا اجدی که از تونا جو شر مخره کنه ممنون کوششی ما تا مفروش خوانه سرنوشت حدوله اخر تن عین مخن سیوره ستا من دل قادر نشو لا یول ساده چکه خدا در یول استاده طرف طلب پیغمبر او بای اوکا آلاما بای اعرکبه نبی اوکا صلی اللہ بازدین ما بیعت کلیدی کم رسول اللہ بیعت او بیعت کلیدی کم رسول اللہ بیعت کلیدی او بیعت کلیدی کم رسول اللہ مخبر مدنی منواری تروار سیدو مانتا با کس حابا مختلف شو چوی بازی وی جنبتو میدے چو بس صلیتا تغنید مصیبت نخلاق تیگی جنبعو ابن زمراد او بازی وی نا نا نا بیچ را حجرتي مکمل نه الله آیات نازل کړې چې نه مکمل ده د ټولې روپو خدای بس نور آسان نه ده ته زی کم زر چې دین د بده زخته شي او خدای خبره چې قدی کې مکمل تحقیق تدار رسوم نه مګن ټپاړي کسانتی تونا قبض کی دلی ملائک اخلاقون دیت زالی انفسید چذل <سؤال> می کړی د برخلو زانو ترک هجرت مع القدرت <سؤال> کړی دی مقاد دی وت توبې حلوی چې پیما تاسو پڅکی وې کیما پی هیڅ شیان کون تاسو یاره تاسو په یو امر د زموږی کی وې معذور وې تاسو چې دا ترک هجرت کړی هه حلوندی وتوبې چکه كله مستضعفین چ عمره د پیګه زعی په ګنښوي په ارض په مکی معقمي کې یعنی مغلوبو نو د دې مجنه من فزريات او د دین عمل نه کوي هغه درځه هي دغه حالت وزه یعنی دا رض مقبول او واقعي نه غا په پښتو او ته خلل ته كون الله اينه مکه د خدای واچا اذن فراخ او خوشا نپد حاضر رو نتاس بهد قدرت په کې کړي وي یعنی تاس په قدرت قادر به کنا هر ملک ملک ماسټر چې ملک یو خدای ماسټر نه په ولای کدا تارکوند سي جرث محل قدرت ماوا هم چې کان دي جهنم ادا کفر لمستقدم دي ها دا نه په دې دا عذاب ورته دا کفر ته مستقدم نه دي دا سدي دا وهې دې پتر کې هجرت قدرت دا حقوق پر لمسل دې نه دي یا له کې وصلې چې نبي سړي جهنم ته ځینې دي کافر دي کوم مسلمان مرتي شي ولې شو وخت ته په دې طریقې کړپی غل اپات نصیرا ا دې 10000 رج دي د جهنم ان ا چې باقی مازور دي نه مال اخلاص سره دې مگر ضعيفان چې باقی مازوران من رجال البلداننا والنسائي الدناننا والجلدان المرشمالنا لا يستطيعون حيلة تطاقتنا الذي حيلة لتدير حجرتها اولا يحتضون سبيلا عن نبيا ممي سبيلا سبيلا المدينة طريقة دارة حجرت تبيا ممي اغلا رمتنا دمالي نقول لا يقدار تاريخون ده حجرت وواقين وزرسرا اصلا قريبة شخدية نوادها اطلبی یا اسا دغه تعالی نو وعددا ان چا په او که आम्ही سینینا ابا کام الله او او من یحاجر تاسو ته جنته ابلز امره م من یحاجر او چاجی کیغرتو کو 3 سبیل الله فلا بخدای کی یجد بالارضی یه بغیا مومی مرا امن کثیره زینت ورا هم څومره موازي ده حجرت دیر او وساع او قرفي پرځت او مې يخرج مي بيتي سوق تو بيته ده پر کورنا مهاجرن هجرت قوم کې الله وسلطان ثم يدرك الموت اغير الاند قبل المرد فلاكي فقد وقع اجره يقينا واقع اجره على الله الله باندې او كان دا قبري او دا حكم د علم او د حجم دي او طالب علم دلاله او علم پرنه کو او پا دیکنه فا و وفا شو نبعسه یوم القیامت پا قیخن او دقنه ای حج شو او پا لانا کی وفا شو نبعسه ملبیا او دقنه قیامت فا لبیکا لبیکا اللهم لبیت او دارن جو تصوف اولمو ویلوی او سلی پا نبس با نکار او دیکن کم دینو گئی تکسکیو یوم وقام حاسلی اګه دوم نړیستو قدی الله سم ټول پر تا قیامت مومکمل لا پي کومبر داش الله رحمت الجلال فرمایي چې دا جدا. خامنه دا څه کومل په دې کېږي قاضي سناو الله سے تفسیر و مظاهر کې وکيږي چې پیغمبر عليه الصلاه والسلام مبارک وو او اسپان سره غزا کول او او په دکټیم کې خالد بن ولید د مشرکان سره او اوسپان له دا کول د مشفقین کوماندا باندې وړدل اې څلې په صلات خوف وره یو خبره وره یو او صلات قصر وره بل صلات خوف و صلات صفه عقاديك انا فضدان نانا ماش طقين اه يا ربي منغا خولي بدوق يول يبي ورق ما نزوا ولاو خبطو عامله من تكره ولاش من ان تصيهم وابناء منذ جاء قا بتغير بيختار وی ته په د ما ذکر په مانده چودري کی په اوسه بابا ته حمله د ما ذکر دما صحیح دی دغه لغره چدو چمانځه باندې یو تای په دینان سره ودوا او یو تای په دشمن ته یو تای په متا سره را کاڅکی دا مسلک انفی دی مذکور په القران دی عبد الله ابن عمر موږ ریوی ته دا یو رکات ستاسو کی دی بلachi او دغه دشمن او بیا به اندر قر قر شتا تربي اورکاتو کی تب په سلام ووړې ویږه او سلام دا دا با تر اجازه دې په چار او دې بلان شي وی براشي سلام بهو کردې دابو مين لو راکب دان لو کېږي نو که دا ګیمه تر کان کې موږ کوي او قدرت تر دې بارته او ول او دې موږ پر څه طالب شرح وی کوي په دې خبره او ول تر ښاغ وسې زم لاحکين دي ما مدرک معنی او په لاحک باندې سره کړتې دي دونه زو نه زوکه اسمان کې چسونه پراته دومره دي اوله فرقت مدرکين دي او وي مدرکين دي دا مدرک چې دی مکمل هغه چراشینو بيد قدرت نه او ځین چې دین په مر څو بار کښې دا پېکې مو سره پټوم وړاندې شی خپل ټاکو نه دا پېکې تا دا په معنا نه دي او بل صلاة قصر د صلاة قصر کې اجماع د علماو دا دی دا نه خلک کوي قصر د څه په ځان تور په سفر کوي په ارضي په مکه کې نه بلې سلام علیکم بیان د منظور سفر السلام علیکم جناب پنشتری پداسمان ګنا ان تقصرو چتا سو کمی کوي مینا صلات او رکما زنا سناوی وی کو صلاتي به قرباي به قرباي وايي اجما د متف چته صلاتي نه وي اوی متکی وی را من غو دری دي چا کرن کو نماح ہمز با برک دا صلات ربایی دی سنای او ثلاثی نه دی ګوره من صلاته د صلاته ربای دا اجماع په امت په اجماع کړی ان خفتم کتا سو یریګه ان یفتنکم الذین کفروا ريګه چې اوبرسیګه تاسو ته اګه سان چې کافر دی په بده اوبرسی تاسو ته د دشمن په بده سره کله هم لوکی یا وصول کی یا وصول کیتی تا بسره لیکن خوف نمي و صلات سفر قصرشتہ کینشتہ ها دا کم قیدی دا کید اتفاقی دی دنا بیل سلام نمي سفر کې خوف وو دا قید احتراضی دی کې اتفاقی دی اتفاقی دی که خوف نیو هم بسو انه فاروق اعظم دیو سره راغ مشکات مبارک راغلی دی یا خدا پا او ان خفتم بیل دی مونږه خوفه معاملې او قصر کو وإذا خداه فانتاوي إذا دق شيرا ما تعجب کره وإذا تعجبت تكم تعجبت وإذا ما ترقلت تبخصتك وإذا رسول الله تعجبت وإذا صدقت تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتا هذا خداه صدقة قبولتا فإذا خداه صدقة تحدي لكن انه كب خوف مشتن قنب صلاة سفر بدورة كاتا خوف تيارو بنا بابا لکه دې تفکرینه په ضمانت رسول الله کې په نومي سپار خوف کو او اذا كنت ته دا ښاغې ان الكافرین به شک کافر چې دي کان لکم دښت سره پر اضو و مبینا دشمن حکارا نتا فوزان برابر ساته دا و اذا كنتم بهم نام بیان ته مازی خوف ته صلات خوف وروته عدس هم امام اعظم دی کم چ مسکور کړل په امه دېږي حضرت ار کله چته پدوي کیه نام قیدی تفاقی دی ولیک رسول <سؤال> اللهینو <سؤال> استاده کې نشته دی ورته کې نشته او صلوات یې خوښته درځلې باندې کو کنه او دا دی کنا دا قیدی تفاقی دی نام سیراجی <سؤال> ندی اگر چ قاضی بوی سپری دی چې دا صلوات خو در رسول الله <سؤال> په زمانے یې پورې خاص یې ولا کوم دا زه ری بیت څنګه شهبنا قاعده دې دې دې چې پاروسلانه څنګه یا باندې دې مو ویچدا دا دا سدي دا قیدی دې پاتې دې هر کله چې په دې کې بافن تل حمص صلاتا او تقایمه او در دې دې لپاره مونږه فل تقوم دا د صلات خوف ترکا شروع وا او دې دې کې فائفتون یو جماعت تبینا ما اکتا سره په مانده کې ولي یاخذو اږي د کوني سي په مانده چې اصل حق پله اصل حق سجدو هر کله چې دي سجدو ذکر د دوز دې مراتب نه كله ان سمانه صلو نس پس صلات نه ولي يكونو مشد د جماعت تاعتر یو اخوادتا سنت تجاه العدي عقب شرحه اوت اله اول قنتا ها مخامق ملت اسي تو اي په نوم فرا را دي شي تو اي په بلل اسي بلل تو اي په نن يشل چاوين موندي کړي دا تا صفطو فرا دي او, او دي موندي ماکا ولي اقو رد نشي حذرهم قلت كم دينو کې حفاظت او صلاح حق بل ځان ترومشي دي کې کنه رضا ود الذين ادا ا لتا اسلحه دي ویلیونی سید ود الذين كفروا خو خني عادت سم چې کاټر دي لفتقلون کتا سو قاتل ساماننا نپي میلیوننا ویګ کنا او املبو کی علیکم بتا سو باندې مجلتم واحده یو حمل پایوار او نازنا علیکم اوس الله پد دا دارس خطر وکړه وانا جنہ علیکم نشته ګنا بتا سو باندې ان کان علیکم 80000 پتا صبح باندې اذان زررو مين ماتارين د بهران نه ببل له صلاه کیا اصل حق لم او درنيجي او كنتم مرضاه یا تاسو مریضان يې نه د حملو صلاه راقتلره نه لغې نن نشترې ګنا پتا صبح باندې انت دعاو چتا شکی دې اصل حق پنا او لکن حفاظه طبيان ورسول بیا پر نشي مخفذ حذركم ان الله اون شيخ فلحفاظه ان الله عد للكافرين عذاب مهينا الله تیار کړی د کافرونو لپاره عذاب شپه کوونکی نو خونبو کی توبه نکینه پرعذبهم باایدیکم نو الله بهیت عذاب او سزا 750 ورکینو تاسو بغازيان مثلا الله په فیضان خذیت مسلاته هر کل 619 دادا کې ادمته نو د دې وروسته دمانځه د عدالتونو ذکر او فکر کوي فسبح الله یادوې خدای پاتو فتسبيح سرا فتحلیل سرا قياماً و ولالا و قولدا فناستا او فنا تا زه را په دې مسواله کې څنګه راځم ټیک ده او یاد دار چې دا مراد د ذکر نه عین اسلام دا حس التوفيق کې طاقت کې دا ولادي ورنه جنناس او ورنه غني پدل ٹھیک دی په عزت معنی ته هر چې په امن شئ بي زوال خوف چې خوف د دښمن نه نه اقیم مصلاتا نو قائم قمزو سره د ټول د حقوقو نه ان الصلاه داولی زکه چموچ دی کان ته المؤمن دې مسلمانانو باندې نه پکاتره کتابم موقوتا یگی مکتبی کتابن مکتوبا مفروزا محدودن یانه محدود او مقدر چې د هغه وختو چې دغه نه خارج جایز دی هغه وخت نه خارج سلام دې قزات وبعد صحابة الكرام وشكايته كذلك مقرد آيات ناجل كذلك تشجيع المؤمنين على الجحار فقال ربيعام رائعي قدر من بيله ونن نمدره ذاله داره نوم قدر حضرته يقول لك حضرت لا خجنة ولا وحده ذبو زمه قرش الله فقال يقول لك و اتاسو مزعيف کېږي فبت غا القوم پټالاشو پټالبو لذا قوم کافر کې چوي په سوریه د مدینه منوره نه همرا اول صدیک نه دي ان تكون د تشجيع المؤمنين على الجهاد دي ان تكون کچرت تاسو یې تعلمونا چې بیا میں مې درد زخمونو تاسو تعلمو تا شو درد دیګه یعنی محسوسوبه درد درد زخمونو نڤئن هم دا کا تیر چدي يا علمون دې درد دا زخمونو کما تعلمون ندا zarar دتا دایر بین الفریقین دې کپتا سو مختص دې دایر دې او بل یو ټکي دې چې هغه داوینشته اوس مترجمنا من الله اته سومیت کوي د خدای ز د امداد او د ثواب مالایې دې من پکارداره چې تاسو رابینل ځاتې کم دي اجریه شغه او کع اجعدي نو توه الله علیما او الله فاتعیم او حکیم کاته دغه د ښه حاله اخره. اخره لاسمنت کموله. او باندې دغه بیا او باندې باندې. تاخاک پټ. بس یو لسه او بس پوبانه باندې بسکوخه. دا چې دی کنه. دا څوک را شو چې قطاد ا دا خبر په دې کې ذکر راغلی د نظر چې تاسو به طبيع او مختصر قدر په خبره کومه. هغه دی رفاع ابن زیدو چه دادا خطاب ابن نعمان تردید. مدینمو نورک دیر سختیوه. دا شام نبا اول راتل چه آگه تا با دا میدی اولا گو. نوچه کم صحابه او کتی مالدار اون دیبو. ما اگوی و دا میدی اولا گشتل ورنگل دو بشه او دا قجوره. او هغه به ډیر چې کوم دینه د ملمد لپاره ساتلې بو خاص حالت باندې ساتلې ولوان ولوان او نو دا نمونه یاب دره رفاعه ابن زید را ولګې دا یو یو ته بوجهي واقشتا د سودا نېدی او هغه کی یو صغرا بغیر هم پکیونه صغرم پکیه غورو کی کی ویګي تو توما ابن ابارک د په خبر شوې د براننسنګ خلاصه دا په وکي کې مونږه دی راغې او بس هغه شيکړې و چې د په بالا کانه کې ښه خو اوی که مخامبو کو نقبي او بیا غمه چې کوم نو څو او بیا لاړو زید ابن سمین یو یہودی و غصر ایمانت کے خود نا نمون ایاد داری اغصر ایمانت کے خودلہ اپی خدا دا چاقی بوجے کی یو سوریو نا غدا دا نا دے گی دا حضرت رفاعی بن زید دا کور رچوالی انتر زید ابن سمین یهودی دا کور پوری مقمل لارجوڑا کرے پیش اگر پیشوڑا نا گیا کی خودلتا ابس خیر خیر بیان دنسکارو شو چا قطع دی ابن نامان چا داروار دی دا رفعی ابن زید دی دی تلمیزی شریف مبارک بیان ذا را گی رسول اللہ تا ریچہ حاضراتو او دی پیش پیش او بساقہ چاکسان للا گی کنا رفعی ابن زید چرا گی اگلی علاقہ کما خوک لابا لحانے لائلہ تینکی پکی نقبم شویده سوریم پکی شویده او داگی نے چکم دید او غمرہ وغشویده څه وته ویل <سؤال> او ورې بوږه چې راکو ځکړې دوه ما پکې وزغره ده يره په اونومې دونک ان لښته او هغه څه غره ما پکارده ا ثوره ده هغه به څه کوم دې تفصيل <سؤال> شو شروع نه دا بنيو ګېرې راولې کېدل <سؤال> عربي يربي بس نو ولي خبره وینم وخت سره ترتيب وکي مخته خبرم خبر استنه نه انا چې عمر ابن او بيعرفتي دې کأن او طعما ابن او بیرک چیزن اگر مکمل پده خبر خبر دیو اگر کلی دا او دان اگر کلی دا بس را بای ابن ازید را گئی اگر طعما ابن او بیرک خوم را گئی چی او بیرک اوی را لیلو بسو اگر تاکی غشری دیو اوی دغسنی بدا کارگی اگر غشری پس را لیلو او بسو دغس دیگی او آغبانی چکم لیمسو عم له وکړه دا چې کوم دې سو هي ابن عمر شاهد ديږي هغه وته ته ویله طلع علما کړي ده دې را وایسته دي تاسو کمه دې دې طلعانو او ته ویاله کته استادې قرطلاس ورته دې له لاره جوړه چويده خو به دغه ته ما ته چې دا سره مانات لیدا ما, وطل ما دا سره مانات کې پوهه نه لرم کې بڼې په دې چې په تا اومه باندې ژوي کنه د falo ولګي ته نو وی او په دې د مشمین باندې را د پټه کړی د مونږه خبرې او ما او ته نه کوي خدلې مخامخ وي ته او که و سره کې خدلې د شپې وي کې خدلې او به څنګه چې کوم دې او بیا فصلا میلا را کرانې قتاده ابن الامان ته یو ورته په یو مسلمان شریبانې دا غولګاو او غلا چې کم دی د زید بن سمن یو کی دې سره برامټ وا ډیر جاتے دیو کوم مسلمان دې دا غولګاو قتاده ابن الامان وای شي اماوي شرم څخه رسول الله تعالی صلی نبی هغه لنډه را بخو دا او ما باندې خود ته مطلب یعنی دا غولګي اب يا ريب پایب مزید ثنا رسول الله محمد دووی ترتهوی یو ول المستعان ترلیبی دا نیم لاغوا په دې کې ریاست نه راځي داروک بلکی سو یو ونی مروکو نه دی هغه بارک یو ونی مروکو راغلی سماع یې او مکمل چکم دینل سو ريب پایب مزیدو د قطار ده ابن الاومن خبرش دا او فتوهم ابن المبارک مند شدید تغمت غلاطق ده او دغا چکم ده او دا, دا صدی زید اگن سمین داغ براعت ده انسو خیل شیب امبری شو شو کنی حکم یو پو نو خیر بیا حافظ ابن جرید لکری تی سدا او دارنگی ابو حیان دغا کی لیکلی دیا صد دغه martyrdom کې چې دا مبارک چراغ لا د خپل ولادتمن پیغام او تا دغه مکه معزمه دغه لاکان یوه ځاننه او کندرې کوو بس کندر ولله مکمل ولا قبر شو هغه دی ول سره پریوتو اکه چې د دنیا څخه هغه د ول سره پریوتو هر چېرې څنګه په خوازه لې موږ بل کندرې کړي ول ته مکه معزمه دا ګذلاندې ته ځاله موینه دا تحقیق ته وکياله الله پاک موږ جنا فرمایي مبسوش ان شاء الله تاسو استاد کنا زګ ترجمه وسو تاسو نه خو انزلنا بهشکه موږ نازل کړی دې لیکل کتابت قرآن یې زیو بالحق کی پرشتیا کړ نه تحکما انزال نه تحکما سلوکی بین ناسې بما ته علم شرع ان علم السلام اسرع اراك الله علمک الله کومه یاک تلبی چتا تا نہ خدری دي او نه تکون اتمکیگا بیا دران دغه خبره چې کړو یتا پيو مسلمان دي دغه لکه ولی په ظاهره چې مسلمانان او استغفر الله نو حضرت مباظبین مخامله الله ادد دی خطایه دی طرف دارهن استغفار و بارستان محطان ان الله این اللہ الله پاک بخون پاک بخونک دی او محربان او دی اولا تو جا دل او تجواب دیهی مکوا تج جگرم مکوا گفتا گو مکوا ان اللذینا نا اکسانونا یختانونا چخیانت کی نفسون غردو ولی دی جمع ولی رالا زکا چته عمته مرشي او ورسوخه د ځخانت کې اله يومل کماغه د مرکی کړه هه عليکه اعتبار خصوص ته سبب لري کو عموم د لفظ لري موم د لفظ لري اعتبار دې ان الله لا يحب بيشکه الله محبوب نه غني من کان هوانا اگر څوک چې بد اخيانت غر او سیمه دي ویګه تفصیل مدارک لیکلی کړی دی چې د دې نه ډېر خیانتونه زیاته کې صادق شو نو دار چغله وکړه یا دار چې دې د نسامین په متهم کړ بلدار چې په دروغې قسمو خور. او بلدار چې په دروغې شهادت ورکړه تفصیل مدارک له خبره لیکلې چې څو څلې را غلاي کړې خبر دا خبره لیکلې چې تفصیل مدارک غلاي کړې واره کوي اعظم حکم کو چې رضا خیل عبد دې کې بریکې پدې کې مورې رااله موري وتویې د خپل بندا هارو کې اعظم دی دا د اول کارته دا غلای کړي دا دا فرېدا کنه معاف کا یو خدای پاک وی بیا پنه کوي دا وی دروغه موایا کذب دی وی کذب دی دروغه په اول وحنتمان یا الله پاک یو شړی په ګنا نه نیسی هر کله چې یو شړی په ګنا باندې یو با شړی په دا د دا اول ځل نه دی دا پسوسو په اول ځل نه د پڅو سو کرته کړې دا د پڅو سو کرته کړې ته ویلا خپل کوم پرې ده منه دا پڅه نه تفسیر مدارک دي ته بعد دې د وښ خبرې کومو په پاکستان دا چې نه ضرورت وته خو دا چې دغه وخت خبرې نکوم دا دغه دا تفسیر مدارک وګوره چښتل کړی چې خوي بېګې په فلسفه باندې او په دین کلام دخته هغه کې رد په پلاسفه پا او هغه رد په معتزله وو څو ګران کتاب دي چې نور په پرتلهونه کله تفسیر دي لکه د شواطيو په تفسیر چې ابن کثیر کله تیر نه په تفسیر کې ډېر ډېر کله او مسلمانانو په طرز کې کیږي یادونه اند په هیڅ مدرس کتاب یو به جلال بی او بل به تفسیری مدارک مکمل بیٹھو دیږي اوسه څوک وی دي نشي چې مونږ غږې له پرې خولې ګرانت دی. دی او راځه ان الله په کوچی استغفونا بي پټي خيانات قبل من الناس خلک ونه اولاي استغفونا او حيان نکي متدا کوي ويکي حيان نکي شرم من الله او هو هو معه موخه او دي د دې په و او د دې په احوال او علم دی کومه خبر سره یې ځوب یې تونه فقم وقې دې مشورې کوي او یا पजल کې ګرځه جراګلې ٹھیک تدبیر کوي ما د ان خبرې لا يردوا چې الله یې پسند نه غنی مین القول د خبرې نه او کان الله هو يمای عملین محیتا علما بقدره بس ها انتم دا خطا دي قوم د تو ماترا دا چې بانیو به رښتیاه په باقي وی بانی زوفر دي ها انتم خبردار تاسو چې ها اولای اغه خلک یې جادلتم چې تاسو به طرفداریو کې او جګړه بو کې هم د دې ځانګړو نه دنیا کې نه پمن جو جادل الله سوف پچ کم دی جدالو کې پیږي او جګړه بو کې هم د دې نه یومل قیامت راځي سره په کې د دې طرف نه ها امن يكونو علیہم او کو سوف فی بے کی کنا وکیل چدبی د عمر تولیو کی او د دینه د پایو تو پتی د پایو الله پاک فرمای او من یمل سو ان چات او کنا متا دی گنا متا گنا تو کو کله او یظلم نفسه او ی ظلم په خپل کو زان مان ظلم صده چه لازمی گناه اوکران او پر حقوق اللہ کے اوکران لازمی گناه دا بدد پوری مطالعه تاکی او سر ایده سقاویتا ورنوناتا او بدد سقاویتا ورنوناتا او نکاہ ایده لانس سر اوکران اکمہ گناه دا لازمی گناه دا اذا جی استمنا بالید او یزد نفس او سم و یستغتیر اللہ او بیا ده استخبار و خوقتی دو پا قیدید شریعت یا جد اللہ غفر الله به اللہ با بیا ممیدی بخونکی و بحبانہ کی دوشو ومن یقصب چاہ سے اکر اسمن گنا غت گنا دا کور دا متعدی دا کلازمی دا پخکار دا کپپٹا دا دبتاک دا او انما یقصبو یقیناً دے کساب کی فخفل نفس وبال ان پدده اوکان لولی من حکیمان ممن یقصب خطیعتاً چاچوکا ورکوٹی گونہ او اسمن یاغت گونہ او اسمن یاغت گونہ اگرے برید اللہ آیات راکر دے او کنتاتا او بی اے متحم کا پدے سرا بی بشت پدے پدے بانیو بشت کا متحم ان شخصا بری ان رح شخص دی ګنا په کدي احتماله د بار کا غد دروغ او جسمه مبینه ګناح کارک انپا کوئی ملعنا فض الله کچت نبی فضله الله تعالی پتا باندې په نبوت سره امام تقریدینی ترجمه مال او احمد خدای په عصمت سره عصمت نه تبیدل نو خام قص کړی یو وی فی منهم د بنی اودیرو قنا د قوم د تمنه ان یذللوک چتا خطا کی د پیسله حقنا د دې قصبه کړی چتا خطا کی د پیسله حق د دې خبرات د دې په کله لالا ولا رسول پاره لولا راجی سو دولا علیون نحله قوم لا عزيزي بحره وجود ده شيء اول لا وجود ده شيء ثاني ده وجود, ده وجود ده شيء اول يكتا كبذل لخده ورحمتنا بي نلحمت قصب قريبي موقسح قريبي كنيتا وله خده ويقصح قريبي قصب قريبي موقسح قريبي قصق مو كم قصر كم حمت حم چو پانغی خطایی مرتب شینا، اگر پی نظر مرتب شینا، او لی رسول اللہ اگر، دا، دا، دا، دا, خطا شوی دی. دا دا دا دا دا فی صلی بالحق نا خطا شویدی، کنا پی صلا بی حق روکر، دا چی پی مرتب شیا لی، اللہ پا پیجو، من ہم دینا، این وما يضلون الا رسول اللہ وما وعدح رسول من فضلنا زكاه رسول الله مبارك راصمت او ما يدرونك نا تا يسبال واضح راكي ادي تا تذر مشي رسول الله استربال كي منشي او پټي ام تا چي اسمت سريري بل او انزل الله عليك الكتاب اننا ذكرك الكتاب القراني العظيم او حكمت السنه المباركه او علمك اتا ته قدرت ما لم تكن تعلن. چتن نه نه پاري سره او وكانه الله او د چ کومي فضل الله تعالی باندې فتا باندې پدې درو څه شياندي نزول القرأن او حکمت او علم عظیمه لې امام فخر الدين کلی دي چې د دې آیات معلومات چې رل نعمت څخه له رسول الله باندې صاحب کوي صالح نعمت څخه دې په لکه انسان القرآن به نعمت ته سنت مبارک وی نعمت ته نعیل مونږ وی نعمت ته دا درې شیزو نه دي مثلا زه ولې چې کوم جرګه کوي خان لا خیره بس جرګه چې کیږي نو جرګه کدرې خبري خبر دي خان سو خبر دې طالبات ما ته غوړ دا مونږ طالبات زوطوط تورګه یا په خوکو خوښه نو په شوه کې رحمت الله تعالی به دا درڅل جرګه کیږي نو جرګه دا یې غوښته خلنې یا په دې کې د په یا بجلب منفعت که د په د مزری وی بی اصلاح بین الناس ااو کو اصلاح الناس د په د مزری وکنه ها ااو سو جلب منفعتو بیا خلنې دا نه په بیا جسمانی وی بی یا په روحانی وی نو په جسمانی وی صدقه امر بالمعروف باندې وکړه نوځي چې جوړي تعلق نه به پکې ته وي پولیسه پر ترې ته مونږ ته پدداګه چې आम्ही هم سممت کړی تا اوس دا شي الله پکې جن شي خير فيه كثيرين قدير جاتو کې من نجواهم لجرغو دخل کنه الا من الا نجوا منه آيته کمي استثناء متصل لگا مگر جرقت اګه چد امر کئی پا صدقی صرف برجی بھی که نفتی بیچالا که داخره پنو صدق ورکاوه او معروپین او یا سر بایک کنا او یا امر بالمعروپ کئی او اصلاحین یا امر کئی پی اصلاح بین الناس ومن یفر ذالک ابتقاء ومن یفر چا چاچو کردار دے کرنا و یرا دابا اخلاص پکی دروی دی ابتغاء مرضات الله نہ پارا تا زرد د لذات خوړې پسا او پندیا جنان رضیمه مؤمن یوشا کی رسوله هغه چا چې مخالفت من بعد ما تبينا پس تا غینه شهرت شوې د تهتدایت او معجزات او او بل ویتبه او دیتا دی شو طریقن غیر سبیل للمؤمنین سبیلن غیر سبیل للمؤمنین ابي تادي شو د لاري بی دلاگ د مسلمانانو نا مشه کی جتو شری راگی ورتے وی د اجماع د طرف پرهږي علماء د مصر راغون د مصر لیکل شو ته وی حضرت پی قران عظیم کی محلت راگی علماء وی دی چ دری کا یو ور وکې دری کرته او دری کرته رشپی په قصې دان ته ویلي آتا ورته مو په دیایا ثیوته کې خودل آتا ورته په په دې دا خبره یو وازی چې د نبی له سلام بالله رینو مرتبه دک پنه واه اریو پانی مستقل وईद مرتب د ہے ما تے اجماع او ما هغه تا د وللا چې د ذان لپاره کړی دی په دنیا کې چې زبته خپل توفیق را سل کمل د چ کملان ور دوم تک سره به پری له ها اول اخرت کې ونځي جهنم هم به داخله وکړه کا پسې مصيره او دې رب بدلا کا د جهنم ها تاسو شو د دې نيما شي پرمن نن وی نو دا د لاله تل با اتي توکا من الشاكرین الله تعالی شي ان من دونه الا اناسا د دې وصه مطلب برابر یندعونا دی عبادت نک دایدعونا په معنا دی عبادتونه او ان په معنا د ما دی ما عبادتونه دی عبادت نک ینندو نه ځکه څنګه کې دا لیکل دی چې د اله نه کم حرب مخکرا دی په معنا د نه پیورک دی دی عبادت سیوا د خدای نه الا اناسا مگر دسو د زنا له یناس يمده انشاده د زنانو به محد کی لیکلی دی چې د ویدیو خدایان ته خدای زنان ویل دي زنان په دې کې دا ویل دي چې د د زنانو دي لکه دې ظالمانو دا ویل چې لات چری نو دا الله ندی لات ینه مون نس الله دې وال اعوذ او او عزات دې دا مون نس تعزیز دې او معنا چیرې مدا سدی مؤنث تمانا من نام دي نو نمونه دا مؤنث سات او دین لیکړي ابو حيان چې دا نګه چیرې کنه ان اسا وت خدای زته ویل دي چې دا دوي صورتو نه د مؤنثاتو دا به په صورت ته مؤنث باندې اکثر جوړول نو یادا تسمیید اسم په دې دا دا اېنا سعود در اسم په اتباع سو دی او یا چې کم دین دسو د صورت په اتباع او وی یدعو ما الا شیطان هم او د دې چې دا عبادت ته بوته نه کوي کنه نو دې عبادت نه کوي مگر د شیطان سرکش مریچمن سرکش خارج د توه تخلينا په دې ولي بوت پرستۍ مستلزمه ده شیطان پرستې لاره. هرو رعبت پرستۍ مستلزمه ده شیطان پرستې لاره. نو ځکه ان يدعونني الا شيطانا مریدا. مرد شیطان مکالمرا لا لعنه الله. خدای دې د خپل رحمت خاصه نصید. اولنې کړي دې رحمت عام چتهونه وي. رحمت عامه خو بدلوشته چې دوه عمر الله خدای قبول کړي سلام وسو دومره مری ورکړلې چې دومره مایبل چال هڑاو ورکړم دني او وقانه دی شیطانني د خدای په سره مکالمه د شو چې لاتخذن من عباده ک نصیب م مفروزه دغه تا چې ته پوښی جواب ادم علی سلام ته خدای پا وی چې ابعس با النار روبا صادلی خپل الواد نا با سنار روبا صاد ما ده مه سلام ده خدای په جنات کې وګي چې با سنار څه شهري ځنه مي وي خبز لغون مي وي ماخه طالبان ځوتج خو دې په حقیقت پويږي نا با سنار څه با نار دادی خدای بوته وی زرو کسانو کې یو کم زرد دوزخ ته پر روانه سا <تصف> <تصف> ايو جنتی د صحابه دا مسوکام یا بيږي چې په زرو کسانو کې یو جنتی ويو یو کم زرد دوزخ یاني نو حضرت وطوي پروا ما کوي به یو ویو د جوج ماجوج نه با یو کم زرمي انه دا اوصم لا مکمل لا خیر خبر مشرحه مده خمو شرح خو سملا نه طالب ته قص ما کړی دي دا کم ځای نه نه کات شي ویل او کم زمانه کې شي دي د فاربط تلوی توزیو یې په یو کار کې تلوی خزی بو د سمدا شری نه تلوی توزیو ګردا یو طالب را وځه تلوی توزیو به مکم دی کې وی پلان کیدې کې مې خو یې لا نه ور آو ها مې حمد دا قاضی الحمدلله و مهنا دا قاضی الحمدلله غلانوړ خدای دې خوشال کپاره امکینه دا غته استعداد نشته دا موږ تا یقیني تور باندې ټول ملیان معلومه او می دا د سزونی خبر نه ده دا چې یقین نه ده کله انور چوالا دی اوس په پیشو هم مې دا څرګند مکړوه غل د انور خدای دې حاضر دی و جنوس په پی پیشو اوسم پی پیش دا چې دې کنه دا ماناشه شو اوس په چې با سننا دا مطلب ده خیر اوز پی خبری شئی کنجی اوزم خیر دا خبر با نور حدیثو کی مشرحہ کی گی وَلَا اُدْوِئِنُو دَوِئِ کَنَا اِجْمَا سَتُو گُورِ کَنَا تَلْوِئِ تَوْزِي مُسَلَّمُ السُّبُوت وَلَكَدَا قَازِي سِي محمد امین سیب دامت برکات و حمز و موستاز بی آغل غر بی دارچالا نور بی اسے با کنا تعلید دوکہ کئی اونو بردی ورلنگ ورد کار دیجی وَلَا اُدْوِلَّنَّهُمْ آزمان جا قسمی چیز با دوی گمراکو پا وصفت ہے سارا وَلَا او دوی تبا چکم دے نصر دوی تبا امیدون ورچھوما بی طول الحیات جلوی ایجو ندیزہ توب وچہ توبہ سے تسویب باب و پیجاری کوما تسویف ثمانه او څو پټو څو پټو زه ته بابا په ما سلام ډیر دي تسویف ولا امرنهم موضوعه تامركم نو اغمم امور به شي بدایی چې په لېوبت کننا اذان الانعام بیب پریکي وغنا د چارپایان تفسیر جلالین کې لیکلی دي کما فرعلت بالبحائر دا کپه بحایر باندې دا کار بحیرو وغیرہ اول انرنهم اوذبو تا امركما نه پله خلق الله نو دیبا پله نو دیبا التغیر ولي خلق الله ده خدای په مخلوق کې دا تسمیه ده مفول ده په مصدر سره خلق الله کما مخلوق الله نو دا کما قبیله شوا دا دا قبیله د تسویید م خپل نه دا په مصدر سره خلق الله مخلوق ته خدای بدوی بدلی نو شین تعغیر د خلق الله براولی نو غدارا چې پویږي انسانان به خصه کړي دا تعغیر د خلق الله دی مسلبک دا تعغیر د خلق الله دی خالو نه دام ترګيب دخل الله عليه او دا نن چې کوم دین وګي کې پیږي دا بكلھا دا وش او دا قرن یې چې کوم دی وصل په دې خپل وختو پورې به نور وخت تسل کړي دا رنگ یې دا رضو نبی خطوبه شي او نو بغردم وکام چې دغه نکتل داینه کثیر روان را یو روان د بالله وانا د بالله وانا او نو وخت شورا باندې یو لس بجې شلش بیس نماندی چې دا کنه چې په لږ غږ یوهن د خلق الله کې دام دا دام دا خلق دامه حجت الله البالغه چې دیلو چې دا جیره چې نن دیو دام تغییر د خلق الله دی جیره خرین دام تغییر د دا خلق الله دی مې چې یو مفسر په تفسیر کې نو بس کتل مکتل نه خوانډو نو کو نو اخر کې شې رحمت چې او شماری چې تفصيل اغلی غشتو هغه اغه بالکل تصریح کړه دا چې ګیر لند ولو ګیر خړ په تغیر د خلق الله کې داخلي دا یاد لرئ چې انته مرګ لري اتا په زم من ټکي مساله او په خدا کونکو مواد له سوه تر یو له خبو جو ورټیم په دیارښت دا دغه تفصیل میکتلې چې شاملې کلجي مدې یو دغه په تغیر د خلق الله کې داخلي ا دامه مؤقتله چیسو ګیره چې کم دیر تو دا تورول سپینه ده دا, دا تورول د په تغیر د خلق الله کې داخل ده دا خو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دا رمده تشری جلالین ته حاشیه لیکلی چې ګیره تورول چې دي کنه په عرش یې چې تورې تورول ناروا دي باطل ده او دا او دا خو ما په پر شرح دی عبدالحق سیب لیکلی وېکي پدې په جندرابي کې شي ګيره مطلقن تورول کپ نه کری زوبان دي هم ناروادي مطلقن تورول ناروادي او دلته مفسرین لیکلي دي چې دا په تغییر د خلق الله کې داخل ده دا ادم راشي هغه ته په پزمنته کې دا مسله شو ما په دې یو ګڼه بیګاتره زداشه تفصیل نه کوم مزه د قسوره مکه نه چدو د دت لیکلی دت لیکلی بس راځي ومن یت اخیز شیطانن ولیجن اچا چونه شیطان په دوسته سره په دوسته خردانه چاغه وتو تسولی نو دیو سره لبیک دي ان طاعه له ما یامر دی چې دې تابع داری دا شیطان په هر شی کې چاغه وت امر کوي من دون الله قد خسر خسران مبينا طاقت سره دیت تابانی شو پتا وانه خکار سره خکاره تابانی سدا چد د د لپاره قول مخلد دینار مخلد تبه ورولي الله پا وي کی یعیدهم شیطان نو سره وعده کوي تول العمر کی عمر د لوګر دی زته وبو باسي و یمنيهم اگر زوجان متبرغردي چ ارزو غانی چې داخه خیری څو بنیل الامانی چې ټول امیدونه په پوره کې ويروراله تاسو واکلانیه کنا ټول امیدونه د انسان په دنیا کې پوره کیدشي نشي پوره کیږي متول او مختصر کې لیکلې چې شاعر وی ديدي چې څو داګه چې کنا ما کل ما یتمنل المرء یدرکه تجرید ریاح بما لا تشتهي السفن وای کی تو لتمنا غانده انسان په دنیا کې نشي پورا کولی وی ته نو کوی چې دی به کسان کی کینی ندی وی چې لا بعد دا سره شوم دا سه بوز یغه بعد نا غتر پرانا شدي ترته بوز تشت... تجرید آ... ریاح بما لا تشتهي السفن سفنوک اهل سفن اهل سفن نو دا تمنا زان شي پرکې دی دلته سړیو نو ما وته حلیل الله شډیر ما دار ډیر زیات کړو پېدی لکه پخینه جی کور پېدی هغه بسو کړي به ته تمونی شه ودا دې زوی لوعدو کوم دی بلل کوم به دی بلل کوم به دا لور ودوما پدې کې موت پراږي به د حق نه وپایو هاغه اوس نو دا شابه دا دا چې دې کنه ومای یید خو مشه امبات کسان بیچ یل خلخ او خذت باکروی او بیا جید تورې جو کنه دا نه جبې پخخم دې کیږي کیږي نارسر دې چپ شلینه ويمنيح ا دامه شجي ارزوګان ومتبرقړدای شي کله هو چې لاجنته ولا ناراو له ان کانتا کن احسن حالا کله هو تداوی لیکن الله پکوې چې و ما ییدو خمش دا نو ویږي طالب چې لیکلی دا خبره ما خپ مکلله اچھا تیم خراب ویږي اول خا و ما ییدو شیطان او و دا کې شیطان الا حور الا باطلن مگر د دوکې د پرچدي دوکا کې وګمبې اللہ پا کوئی اولائک دا متبعین دا شیطان شدی ما او آخم جہنم ٹکانت دو جہنم دے محیسوا او دوی ببیا نم د دے دو زخنا محیسا زید فرار محیس منسو زید تیخت تختیدی تی نشی او دا بیان دے دا بیان دا وعد پس دا بیان دا نه داخده پر قرآن عزویم که دا عادت مبارک دی چې وید بیان کی تنگه دا مسلمانانو یری وی یری ناگان پورن و پسی وعد بیان کی چه صد چه دیو خوش علیشی دا وعد دی پس دا بیان دا ویدنا صد بردس مناسبتیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات من الفرائزی والنوافلی سندخلهم جنات تجري من تحتها الخالدين فيها ابدا خالدين كم حال انا خالد مقدر دي ځکه چې په هیل د دخول کې خویښتا کو خلود پر شوي